شطان بسم الله الرحمن الرم يكونونه من ق شنه ولا يجوزو من غیرم ولا يختصبي بنيها شمنه اولا د علي نه ان يكون الإم ما رحمة الله ليدي مام د پاه شرایيت را شروع کړي دی دو شرایت ننظ کر کووي یو دا چې دا ایمان کې ضروری دا دا چې دا دوله قبللی دی کوې شوونه وي بیا عامله دی ما کالهويو حشمي وي او که وي دلیل د دی د پاه اغې وایې مبارهکه دا چې ابو بکرېديقردي ال لاان حوزې کر کوه مخکې تررسوي وو پهورځ دی ووفاد دی نبی کریم علیه ما سلام کې نو ویللی و تال متو من قورشي نه دا اوسه اگرخه خبره واحد دا خو کله چې په مجمع د صحابه کرامو کې ذکر سره نو دا مجمعون علیه او گرځید دا مجمعون علیه او گرځید نو دا په حکم دی متواتر کېسن باقی به ذکر کې وی چې د امام د فارا دا ضروری نه ده چې دې بمعصوم وی ولې وی دی جناته امامت ده عبی بکر ردی اللان هو بنده. دلیل ثابت سویو چه اغی جماد صحابه کرامو و اتفاقی امامو حالان که قطعیت و پر عصمت ده عبو بکر سدیک ردی اللان هو بنده نو چه دیگو یکی لس غائر که بای رو طولو نمعصومو قدی که مخالفت کڑای ده اغی یایی چه نا اصل خبر داده چ په امام کې ضروری دا ده ان یوونه معصومنه چې هغه بل سغایرولو کبایرو ګناهونه پاکوي د دوی دا دو دا چې قران کریم کې الله ویلې دی ولا ينال احد الظالمين الله ياي چې نرسيږي د ما اوه د ظالمانو ته سیو سړی معصوم نبی لهغه نه ګناهه صادره نو دا ظالم ده د ظالم متعالک الله تعالی د دې عہدې نه منع کړل دا نو معلومه سوال چې امام دغه اغه امام دغه نو غیر معصوم اغه امام نسې جوړېدلې شارح رحمت الله لیل دین جواب کوي چې نه اصل خبر دا دا ظالم اغه چاته ویل کیږي چې اغه ارته قبض د س یو ګناوه کی چې اغه مشقته پاره د عدالت وین څاکه تهونکې د عدالت دپاروي او یا یو سړی ګناوه کې توبه ونه او یو سړی ګناوه کې اصلاح دینه فسونه کې نو اوس چې یو سړی د ساده غیر معصوم د دې غسره دا, دا لازم نه ده چې خامخه د دې ظالم نو یو سړی د معصوم ممنې او د ارنګ ظالم دمنوي ګناه دی, دی ورنسوي خولیکن لیکندې غینه د توبه استلې وي یا یادې هغه اصلاح د نفس کړي وي او یادې دا چې ويته هغه د ګناي صغیروي هغه د ساختاون کې د عدالت لپاره نه وي نو د دیو جنا مسله دا سو دی دیو جنا مسله دا سو چې په ایمان کې دوه خبرې نورې ضروری سوالې یو دا ان یکون قریشیانا چې دا به د قریش او د قبیلې نه او قریش اولاده د نظر ابن کنانده نو دا په دولاسو واسه ته باندې د نبی کریم علیه السلام نه رسته جوړیږي او دا ضروری نه سوالات دی د عیلو ویلا اولاد دی, وی دی عالسہ یاد د حسن او د حسین صاحبنه دی او یاد هاشمی وی هاشم د نبی کریم علیه السلام نیکو نا جدو زکا د نبی کریم علیه السلام طلار عبد الله صاحب بیا دغه پلار عبدالمطلب صاحب صاحبه داني قصې د نبي کریم عليه السلام عبدالمطلب زوی د هاشم نو د جد نبي کریم عليه السلام دا نو خبره ده چې ک هاشمي وی او کنوي وصې دغه نه پورته په هغه دولسه م واسطه کې د نظر ابن کنانه اولاد وی بس دا قريشي ده ځکه قريش یغوت منصوب دی بیا که په دې وروسته کې هغه شرکت د نبي کریم عليه السلام سره وی او کنوي دا څو امر ضروری. نداں ند خبر دی ذکر کی یکون من قریش نہ وی بل قبیله دی قریش نہ ولا يجوز من غیرهم روانہ د سداد غیر دی قریش وی ولا یختص <تصفح> ب بنی هاشم نہ اختصاص له اولاد دی هاشم اولا اولاد حضرت علی صاحب سره نستای یعنی ما نه دا رشتریتو ضروری خبره دا, دا, دا لاه امام نلیما مقرشي نهسيمان به قري شووي ل قو عليه سلام ذکه په غمبرري اسلام لدي على مةتو من قريشينا دا ګرک خبرې واحد دا خولی ک نه کله دی بکه دلهانه نهقلکه محجن به چې پهدي بندې حوج قائمه او په ساو بندې ولم من کهدونه چامل دی نهين کار نهکړی فسواره مجمع عليه نو دا طفاقی و ګرض ولم ي خاالفهه للخواوارج ولم ي خاالفهه کې مخالبت نړکړې صرف خوارجو کړای دا او ځین معتزله ولا یشتریته دا ضروري ده ان یکون هاشمیه نو ویلوی نه چې دیدل القبيله بنو هاشميه دي عيلويانو نو ویل ما سبته بدلایل ځکه په دلایل باندې سابت دا خلافت د ابوبکر او د عمر او د عثمانه معا انهم لم یکونو من بني هاشم نه ځکه اغال القبيله بنی بني هاشم ننو اگر کله القبيله دي قريش نو ځکه قريش دا نن د لپاره دي اولاد ابن كنانه او هاشم دا اطلع ده عبد المطلب صاحب دا جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ذا سلسله النسب النبي كريم عليه السلام دا, دا دين محمد صلى الله عليه وسلم دا طلع نو می عبد الله دینکن عبد المطلب نو دی اغه جد نو می عبد مناف اغه زوی دی قسی اغه زوی دی کلاب اغه زوی دی مر اغه زوی اغه زوی د غالب اغه د فخر اغه د مالک اغه د نظر ابن کنانه د نظر ابن کنانه اولاد د ټول خريشي دي نو اغه بیا زوی د خزيمه د د مدرکه د د الیاس د د مزر ابن نزار د اغه د نزار د اغه د ما د اغه د عدنان نو عدنان د ابو العرب دا بس دغه بندي سلسله ختميږي فله علهولله باسي تو من بې حشمانله عبا با داله تبلیل دی بې حاشم نه دی ځکه عباس او او طالب دا زمن د بد مطالب ص غزوی دی حشمون نو حشمیان سووک که نه او به ووبکرهدي الله دا کوشي ده خو حش نه ده کوشي ده پ د حم نه پور ته نسب کې دی شریک ده و پهغ د حشم نهپلاند دی نسب کې دین د شریکه نو دیو جن دی قریشی دا قحشمی نه دا وا ابو بکر قریشی او ابو بکر صاحب قریشی داله انه زکدې د سلسله نسب داده دا ابن ابي قحافه د زويد ابي قحافه او غزويد عثمان غزويد عامر غزويد عمر غزويد تيمه غد مره غد کعب غد لوی نو دی لوی نه روسته دی ال زويد غد غالب هغه د مالیک د هغهه د نظر ابنی انه ده نو د نظر په اولای کې راغې قورشي ده ولیکن د هاشم پپور ته سرهې شیک سو ده د یغه نه نه ده نو حشا نه ده دا. او دارنګ عمررهدي اللهځکهه د دوسلتون نه سب ده چې د زو خطاب او هغه و نوفایل او هغه زو د بدله عزه او هغه ووی د راحو هغه زووی د بدله ابنی قوورتو هغه ووی د زوااح او هغه زووی کاب تصللورو سیدل بیا کاب زوی دی لوی ده هغه زوی دی غالب ده هغه زوی دی مالک ده هغه زوی دی نظرت نکنه ده ګوره دی نظر نکنه نه لاندې راغله متهغه په اولادې کې قریشی سون ولیکن هاشمی نه سون دا رنګا عثمان صاحب زکات د زوی دی عفان او هغه زوی دی بلعاصه هغه زوی دی امیو هغه او سره شریک سون دیغه نرستا عبد مناف به هغه زوی د کېلاب مرکاب لوی غالب نظر ابن کنانہ دیغه لنډ راغی او هدا یې شتريته ضروري نه ده په امام کې ان یوونه معصومانه چې دې معصومیت امام رامینه د دلیل زکه مخې دلیل تر سویدا په امامت دی به و صدیق باندې سره له دینا چې یو کنه دراغله په اسمت ده باندې وایي زنه او دا رنګه کوم غدا شرط کړي وایي چې دې ب معصوم وي نو شرطیت دا یو وجودي ثبوتی دا به خبر دا. دا دلیل ته محتاج وو پی دره که چې کله ما غویا یو چې اې سمد شرط نه ده نه ده یو ادمی خبره ده د دلیل نه غواړي صرف چې اشتراک لپاره دلیل نستا دا دلیل دی, دی ادم لپاره کافي ده وایذنا الاشتراك دویمدا د چکه شرط سوی وي دغه اسمت نو داغه محتاج دلیل لرا واما اما په عدم الاشتراك او سی شرطیت نه درغلی فیک فیه نو پدې کی کفایت کوي ادم د دلیل عدم او دلیل الاشتراك اغه نه د شرط واله واحتج المخالف دلیل نی ولې فريق مخالفه به قوله تعالی په قول دې الله سره لا نه له عهد الظالمین نرسی کی عهد دما ظالمان لرا وغير غیر معصوم زالمن او غیر معصوم دغه ظالمي فانا فلا يناله نو کید لره ده دی امام جواب هغه په طریقې دی من عصر ده فین الظالم من ارتكب معصیه تن الظالم لیکي هغه چاله را سی هغه ارتكاب دی گناه کړی وی دغه گناه هغه ساکتون کی وی د عدالت لپاره سره لاره آدمی توبه ول اسلامه فغیر المعصوم یو صلیت معصوم نو وی لا يلزم ان يكون ظالما پهغه کې دا ضروری نه دي چې ظالم دی وین وحقیقه الاسمت الا يخلقها واسمت ته وی دا د اسمت وځاحت کی وحقيقه درسته حقيقه درسته غديته لكي ان لا يخلق الله تعالى في العبد في الله تعالى فيدانكي پيو بندكه اعظم بغنا سرل بقاد قدرت او دي اختيار نا او اختيار وي وهذا معنا قولهما ودا معنا دي قول دي د چوي دي هي لطف من الله تعالى دا الله دي الله خانه يومه رباني او لطف ده يحمله چسړاي با اس کوي په کولو دي خير بندي وي او منا کوي له شرنا سرل بقاد اختيار نا ار دې ثابت دلو د ابتلا ولې هازه ل دې و جناطي اختیار باقی وي شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه و لدس ال عصمته عصمت دې او چارې فارا غلی لا تذیل او غنه ختموي المحنته اغه تکلیف په دې امور شرعیه وبنده زکه تکلیف کلس کیږي کیږي کلس دې فارا اختیار وي په په دې نو عصمت کوم اختیار وي چې اختیار راغې په دې سره محنت او اغه تکلیف نه ختميږي و وبهذا يظهروا قد سركه سرکار فساد قول من قاله فساد قولي اغه چا چویلې دي انها خاصيه په نفسه صدا عبارت دغه خاصيت نه په نفس د یو شخص انساني کې يا په بدن د دې کې يم تنيعو به سببها چې مناکيږي په سبب د سر ساده رېدل دي ګناله د نه كيف ولو كان ذنب ممنعانا نو که ګنا ممتنيا وي لمسحه نو بياخذ د مکلف کول نو شي په پريخول دي ګنا او دویمه ده دکدې اونې کار کولې په يغه بندبه د ته ثواب س خبره بندي پوه شوي معلومه شوله جا عسمت دا منافد إ اختيار سره نه ده بللك عسمت وساابتتيجي سردي اختيارنا ولا ان يكون ابزل من اهل زمانه